Дев'ятнадцять. На кілька днів раніше. Джульєта сиділа на підлозі камери для ув'язнених, прихиляючись спиною до високих крицевих град. Перед нею на екрані була картина зовнішнього світу. Останні три дні, намагаючись освоїти роботу шерифа, жінка вивчала це зображення і дивувалася, чому довкола нього було стільки метушні. Усе, що вона бачила там – одноманітні пустельні схили і мерехтливе сонячне світло, що намагалося пробитися до землі. Над усім цим гуляли жахливі вітри. Їхні скажені пориви закручували маленькі хмари піску в спіралі і вихори, що гонялися один за одним світом, призначеним тільки для них. Джульєта не знаходила там нічого, здатного вселяти натхнення чи, бодай, збуджувати її цікавість. То була непридатна для життя пустеля, в якій вона не бачила нічого корисного. Там не могло бути жодних ресурсів, окрім ржавої сталі, поруйнованих веж, що був за пагорбами. Але її збирання, транспортування, переплавлення та очищення коштувало б дорожче за видобування руди і шахт під бункером. Тепер жінка знала, що мріяти про зовнішній світ безглуздо. Це мертві мрії. Люди з гори, які поклонялися цьому краєвидові, розуміли все неправильно. Майбутнє було внизу. Звідти походила нафта, що забезпечувала їх енергію, мінерали, з яких можна зробити будь-що потрібне, нітроген для збагачення ґрунту на фермах. Це знав кожен, хто служив тінню в сфері хімічної промисловості чи металургії. Ті, хто читав дитячі книжки, хто намагався зібрати з уривків таємницю забутого минулого, помилялися. Єдине, що Джульєта могла зрозуміти з їхньої одержимості, це сам відкритий простір, та особливість краєвиду, що справді жахали її. Можливо, з нею не все гаразд, якщо вона любить стіни бункера, темні закапелки глибинних рівнів, чи всі інші божевільні, якщо виношують думки про втечу, чи жінка просто чогось не розуміє. Джулієта перевела погляд із мертвих пагорбів у корінні і млії на розкидані довкола теки. Це була незавершена робота попередника. На коліні й в неї проблискувала зірка шерифа, якої новопризначена ще жодного разу не наглядала. На одній із стек лежала баклага в багаторазовому пластиковому пакеті для річових доказів. Доволі безневинна з вигляду річ уже виконала свою смертельну справу. Номери, написані чорною пастою на пакеті, викреслені. Вони стосувалися закритих чи незавершених справ. Тепер там стояв новий номер, що зберігався з позначкою на ТЕЦі, якої тут бракувало. ТЕЦі, переповнені свідченнями і нотатками стосовно смерті улюбленого мера, якого хтось убив. Джульєта бачила деякі з тих нотаток, але тільки здаля. Були вони написані рукою Марнза, який затявся і досі не випускав тек з рук. Шериф якось зазирнула в ті папери через стіл і побачила, що окремі слова ДНД де де розмиті слізьми. Всі ті закапані рядки написано поквапливим і кострубатим почерком, зовсім не схожим на звичайні акуратні нотатки Марнза із інших тек. Те, що бачила Джульєта, повзло сторінкою окремі слова були грубо викреслені і замінені іншими. В закреслених вгадувалася та сама лють, яку весь час демонстрував і сам заступник Марнс. Гнів, що закипав у ньому, вигнав Джульєту з за столу до камери, де можна було попрацювати. Вона не могла спокійно думати, сидячи навпроти людини з розбитим серцем. Похмуре зображення зовнішнього світу, що нависало тут над нею, і те справляло не настільки гнітюче враження. Саме у камері і минав час між сповненими перешкод повідомленнями по радіо та походами вниз на різноманітні виклики. Часто вона просто сиділа, складала і перекладала свої теки залежно від того, наскільки серйозним було порушення. Джульєтта стала шерифом цілого бункера. І хоча свого часу, коли служила Тінню, готувалася не до цієї роботи, вже починала розуміти її. Одна з останніх думок мера Джанс, висловлених у присутності Джульєти, виявилась навіть більш точною, ніж вона собі уявляла. «Люди схожі на машини. Вони ламаються. Вони розбалансовуються. Можуть обпекти тебе або скалічити, якщо виявишся необачною». Робота шерифа полягала не тільки в тому, щоб з'ясувати причину і знайти винуватця, а й у тому, щоб розгледіти ознаки майбутнього інциденту. Завдання шерифа, як і механіка, ліквідація наслідків пошкодження, тонке мистецтво профілактичного ремонту. Теги, розкидані на підлозі, містили різноманітні сумні свідчення: скарги сусідів, які посварилися, повідомлення про крадіжку, отруйна діжка підробленого джину, кілька інших справ, що витікали зі справи про той джин. Кожна тека потребувала більше доказів, більше біганини, більше спусків вони з цими звивистими сходами. Більше розмов, у яких слід було відрізнити правду від брехні. Готуючись до нової роботи, Джульєта двічі прочитала розділ про правоохоронні органи пакту. Лежачи на своєму ліжку, на глибині фізично виснажена налагодженням головного генератора, вона вивчала правила ведення документації, опрацювання речових доказів. І все це мало струнку логіку та почасти нагадувало колишню її роботу механіка. Наближення до місця злочину чи активного конфлікту нічим не відрізнялося від наближення до моторного відділення, де щось вийшло з ладу. Завжди хтось чи щось виявляється винними. Джульєта вміла слухати, спостерігати, ставити запитання будь-кому, хто мав, бодай, найменший стосунок до поламаного обладнання, відслідковувати ланцюжок подій до самого початку. Завжди були обставини, що збивали з пантелику. Не можна налаштовувати один регулятор, не розбалансувавши щось інше. Але Джульєта мала необхідні навички. Чуття підказували їй, що справді важливо, а чим можна знехтувати. Вона дійшла висновку, що саме цей талант і помітив у ній заступник Марнс терплячість і легку іронію, з якою вона ставила безліч, здавалося б, цілковито безглуздих запитань, щоб зрештою отримати відповідь. Впевненості додавала те, що колись ця жінка вже допомогла розкрити один злочин. Тоді Джулієта цього не знала, керувалася лише почуттям справедливості і власним горам, але та справа стала і співбесідою, і стажуванням водночас. Джульєта взяла ту саму теку з давно минулих років, на обкладинці якої стояв блякло-червоний штамп із масивними літерами «Закрито». Вона зняла плівку, що з'єднувала краї теки, почала гортати сторінки. Більшість нотаток були написані акуратним почерком Холстона з нахилом праворуч. Вона впізнала його, бо він був практично на всіх предметах з її столу, столу, за яким він колись працював. Жінка читала його нотатки про саму себе, пригадувала деталі справи, яка здавалася очевидним убивством, але насправді виявилася низкою надзвичайних подій. Наново переживаючи все, про що досі не хотіла згадувати, Джульєта відчула, як прокидається старий біль. Водночас вона пригадувала, як приємно було відволіктися на розслідування. Пам'ятала, що піднесення, викликане розкриттям злочину, задоволення від отримання відповідей, заполонили порожнечу після смерті коханого. Розслідування нагадувало ремонт машини у понаднормову зміну. Відчуваєш біль напруги і виснаження, але його потроху заступає усвідомленням того, що механізм полагоджено. Джульєта відклала теку, відчуваючи, що не готова прочитати все до кінця. Взяла іншу і накрила рукою мідну зірку на коліні. І стінь затанцювала на екрані навпроти, відволікла її. Жінка підняла очі і побачила невисоку стіну пилу, що скочувалася пагорбом. Вона мовби тремтіла на вітрі наближаючись до камер. Колись Джульєту навчили вважати їх надто важливим. Вони демонстрували зображення зовнішнього світу, у вирішальне значення якого її примусили вірити, залякавши ще в дитинстві. Але тепер, коли вона стала достатньо дорослою, щоб мислити самостійно і була досить близько, щоб роздивитися все на власні очі, засумнівалася в цьому. Одержимість верхніх поверхів очищення майже не досягла глибин, де справжнє очищення по-справжньому підтримувало життя бункера та його мешканців. І навіть там, унизу, її друзів з машинного від самого народження вчили ніколи не говорити про зовнішній світ. Це було легким завданням для тих, хто жодного разу його не бачив. Але тепер, коли новий шериф дорогою до місця роботи проминала екрани або сиділа перед цією панорамою відкритого простору нескінченності, якого мозок просто не міг осягнути, жульєта розуміла, чому виникають неминуче запитання. Вона збагнула, чому важливо знищити ще в зародку деякі ідеї, поки перед шлюзом не з'юрмилися охочі вийти, поки ці запитання не закипіли піною на вустах божевільних і не призвели до їхньої загибелі. Жюльєта розгорнула у Холстена. Після сторінки з основними даними був підшитий грубий стос нотаток про його останні дні на посаді шерифа. Частина, у якій йшлося про сам злочин, вмістилася приблизно на половині аркуша. Решту паперу марнотратно залишили чистою. У єдиному абзаці пояснювалося, що шериф сам зайшов у камеру верхнього рівня і висловив бажання вийти назовні. От і все. Достатньо кількох рядків, щоб вирішити долю людини. Джульєта перечитала запис кілька разів, перш ніж перегорнути сторінку. За нею була нотатка мера Джанс. Вона просила пам'ятати Холстона як людину, котра вірно служила мешканцям бункера, а не просто як чергового прибиральника. Джулієта прочитала цей запис, зроблений рукою зовсім недавно померлої жінки. Дивно було думати, що вона більше ніколи не побачить тих, кого знала колись. Усі ці роки вона уникала свого батька з однією з причин, вважала те, що він був. Ось так, просто, досі був. Завжди могла передумати і зустрітися з ним. Зовсім не так, як і з Холстоном і Джанс. Вони пішли назавжди. Джулієта звикла лагодити пристрої, які вважалися безнадійними, і тепер часом їй здавалося, що варто зосередитись і діяти послідовно, і вдасться повернути загиблих, дивом відтворити втрачених. Але вона знала, що це не так. Гуртала теку Холстена і ставила собі заборонені запитання. Деякі вперше. Те, що здавалося звичним, коли вона жила на глибині, де витік газів міг отруїти, а зламані насоси для відкачування води втопити кожного, кого вона знала, тепер нависало над нею величезним знаком запитання. Заради чого всі ці люди тісняться у підземних стінах? Що там за тими пагорбами? Чому люди опинилися тут? Невже високі вежі руїни, яких відніються на обрії? збудували подібні до них. Навіщо? Найгустріше з них – яке знання спонукало Холстона, розсудливого чоловіка або його дружину, висловити бажання вийти. Ці дві теки були її мовчазним товариством. На обох значилося закрито. обидві з офісу мера, де вони мали зберігатися, і надійно запаковані. Але Джульєта раз по раз поверталася до них замість того, щоб братися до важливіших справ. Одна з них містила життя чоловіка, якого вона кохала, і таємницю його смерті, якого сама допомогла розкрити. В іншій – історія чоловіка, якого поважала і чию посаду тепер обійняла. Жінка не розуміла власної одержимості цими двома теками, особливо з огляду на те, що не зносила відвертої жалоби Марнза, який похмуро вдивлявся у власну втрату, вивчаючи деталі смерті мера Джанс і перечитуючи свідчення. Він був переконаний, що знає вбивцю, але не має доказів, щоб притиснути винуватця до стіни. Хтось постукав по гратах над головою Джульєти. Вона підняла погляд, очікуючи побачити заступника Марнза, який прийшов повідомити про завершення робочого дня, але за дверима стояв незнайомець і дивився на неї згори. "Шериф?" звернувся він. Джульєта відклала теки і взяла в долоню зірку. Придвалася і повернулася обличчям до недзенького чоловіка з чималим черевцем, з окулярами, зсунутими на кінчик носа, у добре припасованому і гарно випрасованому сріблястому комбінезоні IT-відео. «Чи можу допомогти?» – спитала Джулієта. Чоловік подав руку крізь грати. Джулієта переклала зірку в іншу долоню і потиснула ту руку. «Пробачте, що так пізно вибрався сюди» сказав він. «Було багато справ з усіма тими церемоніями, маячнею з генератором, правовими суперечками. Я Бернард. Бернард Холанд. Жуліета відчула, як кров холоне в її жилах. Рука в цього чоловіка була зовсім маленька, мов би їй бракувало одного пальця. Втім, рукостискання виявилося твердим. Вона спробувала забрати руку, але він не відпускав. Я впевнений, що ви, як шериф, вже вивчили пакт від А до Я, тож знаєте, що я виконуватому обов'язки мера, принаймні, поки не проведемо вибори. Чула таке? – холодно відповіла Джулієта. Вона дивувалася, як цей чоловік пройшов повз стіл Марнза, не викликавши у нього спалаху люті. Перед нею стояв їхній перший підозрюваний у смерті Джанс. Тільки зараз він був по інший бік Град. Розбираєте папери, так? Він послабив стискання, і Джулієта забрала руку. Бернард подивився на теки, розкидані підлогою. Його погляд, здавалося, затримався на беклазі в пластиковому пакеті, але Джульєта не встигла за ним простежити. "Ознайомлюйся з відкритими справами", сказала вона. "Тут трохи більше простору, щоб, ну, подумати". "О, я впевнений, у цьому просторі було багато роздумів". Бернард усміхнувся, і Джульєта помітила, що його криві передні зуби заходять один на одного. Це нагадало дівчині мишей, яких вона ловила в моторних відсіках. «Що ж, я знайшла місце, де добре впорядкувати думки. Крім того...» – вона глянула Бернарду в очі. «Не думаю, що воно довго залишатиметься порожнім. А щойно виявиться зайнятим, зможу день-два перепочити від цих глибоких роздумів, поки когось готуватимуть до очищення». «Я б на це не розраховував!» – Бернард знову зблиснув кривими зубами. У нас внизу говорять, що бідолашна пані мер, хай спочине душа її з миром, геть виснажила себе тією божевільною мандрівкою. Я так розумію, що вона ходила зустрітися з вами. Джуліета відчула, як щось боляче вп'ялось її в долоню. Трохи розслабила руку, в якій тримала металеву зірку. Кісточки на стиснутих кулаках побіліли. Бернард поправив окуляри. Але тепер я чую, що ви розслідуєте цю справу. Джулієта не зводила з нього погляду, намагаючись не відволікатися на однотонні схили, що відбувалися у скельцях його окулярів. «Я припускаю, що ви, як виконувач обов'язків мера, маєте знати, ми розглядаємо цю справу як умисне вбивство», – сказала вона. «О, Боже!» – його очі покруглішили, а губи розповзлись у легкій посмішці. «То ці чутки правдиві! І хто міг би зробити це?» – посмішка поширшила. І Джульєта зрозуміла, що має справу з чоловіком, який вважає себе невразливим. Вона не вперше бачила таке брудне роздуте его, коли служила тінню на глибинних рівнях і її оточували схожі люди. Думаю, ми доведемо, що зробив це той, хто виграв найбільше, сухомовила вона, і, помовчавши, додала Пане мер! Крива посмішка розтанула. Бернард відпустив грати, позадкував і заклав руки в кишені комбінезона. «Що ж, приємно нарешті називати речі своїми іменами. Мені відомо, що ви не надто багато часу провели вищі машинного відділення. Та я і сам, щиро кажучи, надто довго був замкнений у своєму офісі. Але тепер усе зміниться. Як мер і шериф, ми багато працюватимемо разом. Ви і я...» – він кинув погляд на теки біля її ніг. «Тож очікую, що ви триматимете мене в курсі. Щодо всього». Мовивши це, Бернард розвернувся і пішов, а Джульєті довелося докласти чималих зусиль, щоб розтиснути кулаки. Рочепиривши нарешті пальці, вона побачила, що гострі промені зірки залишили на долоні порізи, в яких виступала кров. Кілька крапель схожих на мокру їржу, зблиснули з краю зірки. Джульєта витерла їх об свій новий комбінезон, звичка залишилася з колишнього життя серед бруду і мазуту. Вона вилаялась, побачивши темну пляму на новому одязі. Перевертаючи зірку, глянула на символ, викарбований на ній. Трикутники, що символізують бункер, їх три, а вище напис – шериф. Вона знову перевернула значок і натиснула на застібку, що тримала гострий кінчик шпильки. розстібнула затискач і вивільнила вістря. З роки служби тверда голка кілька разів вигиналась і вирівнювалася, тож тепер здавалася саморобною. Її кінчик тремтів у такт сумнівом Джулієти – надягати чи не надягати значок. Тим часом до звуку кроків Бернарда, які ще чулися здаля, додалися слова, які він кинув заступникові Марнзу. Джульєта не змогла їх розібрати, але відчула тверду рішучість, мов знайшла заіржавий лигвінт, що він не хотів розкручуватися. Щось у тій нестерпній незрушності, у тому небажанні піддаватися, виводило її з рівноваги. Згодом жінка почала вірити, що немає жодних затискачів, яких вона не розтиснула б, не навчилася б боротися з ними, озброєна азутами, вогнем, машинним мастилами і грубою силою. Якщо добре все продумати і бути наполегливою, вони завжди здадуться. Рано чи пізно. Джулієта увіткнула на рівну голку в комбінезон на грудях і клацнула застібкою. Дивитися на зірку згори було трохи незвично. Десяток тек, що лежали на підлозі, вимагали уваги. І вперше, з часів свого прибуття нагору, Джулієта відчула, що це її робота. Робота в машинному залишилася в минулому. Вона покинула те місце в значно кращому стані, ніж воно було багато років тому. Мала достатньо часу, щоб наслухатися майже нечутного гулу налагодженого генератора, надивитися на вал, який обертався так збалансовано, що здавався непорушним. А тепер Джулієта прибула на гору і почула торохтіння і гуркіт, і скриготіння інших механізмів. Знайшла тут розбалансування, що псувала справжній мотор бункера, яке попереджала її Джанс. Вона залишила на місці все таки, крім тієї, що містила справу Холстона, такі, на яку не могла дивитися, але без якої не могла обійтися, і відчинила двері камери. Перш ніж повернутися в кабінет, підійшла до жовтих крицевих дверей шлюзу. Чи не в десяти за кілька останніх днів, зазираючи туди крізь потрійне скло, уявляла собі чоловіка, якого замінила. Ось він стоїть усередині в одному з тих безглуздих, незграбних комбіназонів і чекає, коли відчиняться дальні двері. Про що думати людині, яка самотньо чекає на вигнання? Це не може бути просто страх, бо страху Джульєта зазнала достатньо це, напевно, щось більше, особливе почуття, спокій, сильніший за біль чи заціпеніння сильніше за страх. Джульєта знала, самої лишень уяви замало, щоб усвідомити чужі відчуття. Уява могла лише применшувати або перебільшувати все відоме. Це, мов би, переказувати комусь, як ти сприймаєш секс чи оргазм. Неможливо. Але щойно людина зазнає всього сама, вона зможе уявити всі тонкощі нового почуття. Це не наче колір. Його можна описати лише на підставі бачених раніше відтінків. Можна змішувати відомі кольори, але не можна створити невідоме з нічого. Тож, певно, лише прибиральники розуміли, як це стояти там, тремтіти від страху, а може, й не трохи не боятися в очікуванні власної смерті. У бункері пошепки обговорювали причину. Люди мов прагнули дізнатися, чому вигнанці робили те, що робили, чому вони залишали блискучий, відполірований подарунок тим, хто їх вигнав, але Джульєту це нітрохи не цікавило. Вона припускала, що прибиральники бачили нові кольори. Відчували щось невимовне, отримували перед смертю певний сакральний досвід, незбагненний для живих. Так було завжди. Це аксіома. Далі стояли складніші загадки. Наприклад, що відчуває той, хто проходить крізь це? Справжній жах табу виявлявся не в тому, що людям заборонено тужити за зовнішнім світом, а в тому, що їм не дозволено співчувати прибиральникам або з вдячністю й жалем думати про те, через що вони пройшли. Жюльєта постукала в жовті двері кутоком холстинової теки, згадуючи цього чоловіка за його кращих часів, коли він виграв лотерею, коли розповідав їй про свою дружину. Вона кивнула його привидові і позиткувала від масивних металевих дверей з маленькими шибками з грубого скла. Відчувала певно спорідненість з ним, адже працювала на його посаді і носила тепер його зірку, навіть сиділа в його камері. Джульєта колись кохала, тож вона знала, як це буває. Кохала потай, бункер не знав про її стосунки. В цьому вона ігнорувала пакт. Тож Джульєта добре знала, що значить втратити когось настільки дорогого. Могла це уявити. Якби її коханий лежав ззовні на тому пагорбі, розкладаючись просто на очах, а не живив коріння рослин, вона і сама, напевне, зважилася б піти на очищення, аби побачити ті нові кольори на власні очі. Вона знову розгорнула Теку Холстона, наближаючись до свого столу. Його столу. Він був єдиним, хто знав про її таємне кохання. Коли справа на глибині вже було розкрито, Джульєтта розповіла йому, що чоловік, який помер, чию справу вона допомагала розслідувати, був її коханцем. Можливо, тому що Холстон багато розповідав про свою дружину. А можливо, його приязна посмішка, завдяки якій він був таким гарним шерифом, викликала незбагненне бажання ділитися секретами. Хоч би якою була причина, Джульєтта довірила шерифові те, що могло б накликати на неї лихо. Нелегальний роман, розпусну інтрижку з погляду пакту. Та все, що відповів їй на це чоловік, якому належало охороняти встановлені пактом закони, було співчуваю. Він співчував її втраті і обійняв її. неначе знав, що вона тримає всередині зачаяну тугу, яка запеклася там, де колись палало приховане кохання. І вона поважала його за це. Тепер Джульєтта сиділа за його столом, у його кріслі, навпроти його старого заступника, який силив голову на руки, складені на тій розгорнутій теці, поцяткованій слізьми. Джульєтті вистачило одного погляду, щоб здогадатися. Між ним і привидами із тієї теки також було заборонене кохання. «Вже п'ята», – сказала Джульєтта як тихіше і м'якше. Марнс відірвав обличчя від рук. Його чоло почервоніло від тривалого сидіння в такій позі. Очі були налиті кров'ю, сиві вуса блищали від свіжих сліз. Він здавався набагато старішим, ніж усього тиждень тому, коли приходив на глибинні рівні наймати її. Хитнувшись на старому дерев'яному стільці, ніжки якого зарепіли, мовби перелякані різким рухом, Марнс озирнувся до годинника на стіні. Спробував розгледіти стрілки, ув'язнені під старим корпусом із пожовкалого пластику. Заступник мовчки кивнув тому годиннику, і підвівся, розігнув спину, що якусь мить опиралася, провів руками вздовж комбінезона, взяв теку, ніжно загорнув її і заклав під пах. До завтра. завтра, прошепотів Марц і кивнув Джульєті. Побачимося вранці, відповіла вона і поглядом провела його до самої кав'ярні, куди пошкутильгав старий. Джульєта відчула гострий жаль, розпізнала в його тузі втрачене кохання. Боляче було уявляти заступника в його крихітному помешканні на ліжку, розрахованому на одну людину, його схлипування над тією текою до приходу неспокійного сну. Залишившись на самоті, шериф поклала теку Холстона на стіл і присунула до себе клавіатуру. Клавіші давно стерлися, але кілька років тому хтось акуратно навів літери чорною пастою. Тепер навіть ці рокописні символи затерлися, і незабаром їх доведеться оновлювати. Жульєта мусила подбати про це, не вміла друкувати на осліп, як усі ці офісні працівники. Вона повільно наклацала електронний лист, запит до машинного відділу. Провівши ще один день практично безрезультатно, усвідомила, ніяк не зможе виконувати обов'язки цього чоловіка, не збагнувши, чому він порвав із ними, із самим бункером. Ця таємниця, мов дзеринчливе брязкальця, заважала зосередитися на інших справах. Тож, не збираючись дурити саму себе, вона готувалася прийняти виклик. А це означало, що мусила знайти більше інформації, ніж містилося в теті. Жінка не знала, напевне, як діставати необхідні свідчення, як взагалі дізнаватися про щось невідоме, але знала людей, які вміли це робити. Саме за ними найбільше сумувала. На глибині всі були родиною, кожен міг робити щось корисне. Джуліета пішла б на все заради будь-кого з тих людей, і знала, що вони вчинили б так само, навіть стали б до боротьби за неї. Цього відчуття захищеності так бракувало тут. Страхування нині залишилося далеко позаду. Надіславши запит, вона відкинулася в кріслі, тримаючи в руках теку Холстона. Ось була людина, гарна людина, яка знала її найбільшу таємницю. Єдиний із тих, хто міг би знати. І дасть Бог, скоро Джул'єти дізнається таємницю Холстона.